Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil alemin Və sələfə və sələmu alə əşrəfi lənbiyyəyi və mürsələyən Nəbiyyina Muhammedin və alə əlihə və əsəhəbihə ecməyən Rabb-i şirahli sadri və yasirli əmri Və əhlül əqdətən min lisani yafqəhu qavlil Həmmə ba'd Bugün inşəələh, məlzumuz yine devam edir. Bu fəsil, Allah'a nalâyik sözlerden bahsedir. Hele sözler var ki, Allah süni istifadə etməyi olmaz. Bu sözlərdən birincisi, zahirdən doğru görsənsə də belə, lakin mənası sünnəyə ziddir. Səhabələr hətta, səhabələrə hətta bu, doğru, yaxşı əməl kimi görsənirdi. Lakin Peyğəmbərim sallallahu aleyhi və səlləm bunu ifadə etməyi onlara qadağan etdi. Demək ki, əssələmu ələllah, Allaha salam olsun. Səhabələr bunu təşəhüb zamanı deyirdilər. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm bunu qadağan etdi. Dedi ki, deyin, attəhiyyətü lilləhi Allaha salam olsun Es-salamu Allah demək olmaz İbn-i Məsud radiyallahu anh gələn hədistə deyir ki, biz sahabələr namaz bulduqda Allaha salam verərdik Es-salamu Allah deyərdik Və Peygamber sallallahu aleyhi və sələm bunu eşitdi, dedi ki belə deməyin Es-salamu Allah demeyin Çünki Allah özüdür salam Salam Allahın adıdır Ona görə Salam insanlar üçündür Salamın da mənası nədir? Sülh əminəmanlıq istəmək Allahdan Qarşındakına Sülh əminəmanlıq xeyr bərəkət istəmək deməkdir Həmsini dua etdikdə Allahın məxfirli inşid Demək də qadağandır. Bu da sünnədə varid olub Mənası budur ki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 Əbu Hürəyədən radiyallahu anhadan radiyat olan hədistə Peyğəmbər s.ə.v Deyib ki, sizdən heç biriniz deməsin ki, Allahım, istəyirsən sə məni bağışla. Allahım, istəyirsən sə mənə filan şeyi ver. Və səhəri. Bu, Peyğəmbər s.ə.v.in hədisində varid olub, sonra da alimlərin nəticəsinə görə, nəticəsinə görə. Birincisi, Allahın istəmədiyi şey yoxdur. Allah s.ə.q.ə. Təkfir Suresində zirir وَمَنَ تَشَاعُونَ İllə ən yəşə Allah-u Rabbul ələmi Bütün işler Siz istesez de istemesez de Âləmlərin Rabbinin isteyi ilə baş verir Âləmlərin Rabbin, Rabbinin isteyi de Buna irada deyilir İrade Elə bizdə de irada deyilir İradətun İki növdür Allahın iradəsi İradətun qavniyə Və iradətun şəriyə Müddəfələrlə şərh etmişəm Lakin hər dəfə bunu şərih etməyə ehtiyac var ki, daha dərindən başa düşəsiniz. Çox qəliz, çox çətin mövzudur qədər mövzusu. İradəsi kauniya nə deməkdir? Allahın istəyi ilə heç kəs manə olmadan baş verən işlər. Allah istəyir və bu işlər baş verir. Heç kəs də bunun qarşısını ala bilmir. Kimisə ölümü, kimisə anadan olması, zəl Təbii felakətlər və s. və s. Allahın istəyi ilə baş verir. Kainatın dövr etməsi. Dünən dedim ki, zamanı sövmək olmaz. Allah s. və tealə ilk dəfə zamanı, məkanı necə yaradıbsa, diyamətə qədər də zaman, məkan müəyyən qədərlə dövr edəcək. Zamanda olan insanları bəli,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 buna da iradəti şəriyyə deyilir və hər bir şey də Allahın istəyi ilə baş verir hər bir şey yeganə şeydir ki Allah əsbələlə pis işlərə heç kəsi vadir etmir heç kəsi zülm etmir heç kəsi məzbur etmir ki, getsin zina etsin ara etsin adam öldürsün və s. günah işlər görsün yalnız və yalnız o şəxs istədikdən sonra onu asuda bıraxır ki, getsin istədiyini etsin və bu da yenə Allahın istəyi ilə bağlıdır Allahın istəməməsi istəməsi deməkdir Allah istəmir ki sən küfrə gedəsən təməli istəyir ki sən hidayətə gələsən hər bir şey Allahın istəyi ilə baş verir ikindisi isə insan deyəndə ki Allahın istəyirsənsə belə et onda Allaha olan ümidi azalır məsələn istəyir ki Allah onun rüzusunu artırsın ona salih, gözəl, həyat yoldaşı nəsib etsin. İstəyirsən ilə bağlayanda ki, istəyirsən səbəliyyət, onda ümid azalır. Ümid azalır ki, birdən Allah istəmədi. Amma birbaşa istədikdə, istədikdə ki, Allahım, sən mənə bunu ver, biraz da ümid artır ki, ürəydən istəmişəmsə, Allah mənim istəyimi boş qaytaran deyil. Necə Peyğəmbər s.ə.v. bunu barədə vəd verib, necə Quran-ı kərimdə onlarca ayələr var ki, Birbaşa Allah'tan istəyirsən. İstəyə ilə bağlı getmədən, duanı istəyə ilə bağlamadan birbaşa Allahdan istəyirsən. Məsələn, "Rabbena hab bizə gözümüzün al qarası olan uşaqlar, gözəl, salih həyat yoldaşları qismət et və müttəqinlər üçün, Allahdan qorxanlar üçün bizi imama et. Dil başa istəyirsən, istəyirsən də bağlamır. Həm sənin peyğəmbərlərsə hədisdə buyuruşu ki İnna rabbakum hayyun kerimun. Sənə rəbbini utanan cəram sahibidir. İstəhimu nabdi iza rafa ilayhi bi yadihi an Qulu bändəsi əllərini qaldırıb ona dua etdikdə onun əllərini boş qaytarmağa utanır. İstədiyini mütləq verir. Bəli, ola bilər ki, sən neysə istəyəsən və görəsən ki, Allah sənə vermədi və demək ki, Allah sənə vermədi, Allah sənə bunu məsləhət görmədi bu dünyada, istədiyini saxlada, ahirətə, ahirətdə verəcək və ya görsə ki, istədiyin sənə ümumən məsləhət deyil, duan əbəs yerə gedməsin deyə başına gələn hər hansı bir bəlanı səndən uzaq edir və beləliklə də dua edəndə o dua əbəs yerə gedmir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 Allahın adından istifadə edib kiməsə vəd də verməyin. Xüsusən də nəticəsi pis, qutaran vədlər. Deyəsən ki, davət edəsən, edəsən, görürsən ki, davətini qəbul etmir. Sən Allah hamdə olsun, sən cəhənnəmin Belə demək olmaz. Hədis, səhiy hədisdə gəlib ki, bir nəfər dilinin uzbatından, bu dil nədir ki, bir kəlməsinə görə cəhənnəmin dibinə düşüdür. Necə? Dostu olur, qardaşı olur, eyni dində olan qardaşı olur. Qardaşını davət edir ki, içkini tərq etsin. Lakin hər dəfə buna nəsiyyət etdikdə, deyir, bu mənə öz şəxsi işmidir. Özüm bilərəm, ibadətimi keydirəm. İçkiyə görə özüm cavab edəcəm. Axır bezirdir ki, Allaha anda olsun ki, Allah səni bağışlamayasa. Qiyamət günü həşr olunduqda Allah ona deyəcək. Sən nə cürətlə mənim adımla danışıb, demişsən ki, Allah səni bağışlamayacaq. Artıq mən onu bağışladım, səninsə əməllərini puç etdim. Və cəhənnəm atıram. Muaz ibn Zəbəlin hədisində də Peyğəmbər s.ə.v dedikdə ki, Kufv aleykə həzə dilini qoru. Muaz radiyallahu anhinin deyir ki, ya Resulullah, bu dilə görə bir davab verəcəyik, dildir də danışır öz üçün. Rəsulullah sallallahu deyir ki, o dilə görə öz üstə cəhənnəmə sürüklənəcəksiniz. Baxın, bütün əzalar yorulur. Əl, qol, cinsüzlü, bucaq, göz, bəyin, nədir? Qəlb, bir də dildən başqa. Ve çok güzel ki, və çox gözəl deyiblər ki, xeyrül Ən gözəl kəlam az olov fayda verən kəlamdır. Az danış, yani diqqətlə nə o fikirləş, fikirləş, az danış və faydalı danış. Ən xeyirli insanlar da o kəslərdir ki, <coughs> danışmamışdan nə da bax fikirləşir. Hətta günlərlə, aylarla fikirləşir ki, nə danışır. Fikirləşir, sonra çıxır, insanlara o fikrini bəyan edir. Peyğambar sallallahu aleyhi və səlləm də o insanlardan olur. Az danışıb, zakin kəlimələrini 1400 ildir şərh edirlər, hələ qiyamətə qədər də şərh edəcəklər. Ondan da gözəl danışan Allah s.ə.v. müxtəsər 600 səhvəli kitab nazil edib, neçə tomlarla izah edilir və ediləcək qiyamətə qədər. Hələ elə ayələr də qalacaq ki, onu Allahdan başqa, heç kəs başa düşməyəcək. budur müəcüzə, Allah s.ə.v. müəcüzəsi. İndi isə <coughs> Əsas mövzuya toxunur müəllif. İndiyə qədər keçdiyimiz dərslərdə Rububiyyə idi. Uluhiyyə idi. Bilirsiniz, ətəvhid yüz kismə bölünür. Rububiyyə, uluhiyyə, əsmə və sifət. Rububiyyə etiqad etmək lazımdır ki, hər şeyi idarə edən, yaradan, öldürən, ruzu verən və s. Allahdır. Uluhiyyə, yəni bütün ibadətləri onun üstünə etmək lazımdır. Allah üçün. Həç bir vasitəsiz Üçüncü, əsma və sifət ən təhlükəli növzu bu növzudur. başa düşmək asamdır. Rububiyyəni də həmçindir. Amma əsma və sifəti başa düşmək çox çətindir. Əsma və sifətdə sahabələrdən başqa, sonra gələn alimlərin demək olar ki, 99%-i çaşıb. Baxmayaraq ki, əhl-i sünnal olur. Ləkin, bəzi məsələlərdə səhifə yol veriblər. Bu, bu, dey bütün sünnə, əhl-i sünnə və cəman alimləri onu şeyh-ül-islam hesab edir hədis elmində 77-də yaxın Bukhari'nin şərhi var Bu şərhlərin sərisində yalnız ən gözəli hesab olman Fətxülbaridir, İbn-i Həcərin şərhi və alimlər deyir ki, Fətxülbaridən sonra Fətx olmayacaq ondan sonra daha gözəl Bukhari'nin şərhidən olmayacaq lakin buna baxmayaraq İbn-i Həcərin şərhini oxuduqda görürsən ki bəzi isim və sifətlərdə əşari əqidəsində meyil edir. Başqa cür yozur. Bu, İbni Həcər. Şafi, rəhiməhullah o ayə ki, deyir Allah s.ə. Əynə mətləlif, həyfəm mələcullah Həra dönsəniz, Allahın özü orada olar. Allahın özünü orada görərsiniz. Həra dönsəniz? Həqiqətən, bəli. Həra dönürsən, dur. Allah oradadır. Lakin, məkanın daxilində yox amma o oradadır. Və çox çətin mövzudur. Şafi (rahimehullah) də deyir, hara dönsəniz Kəbə oradadır. Qiblə oradır sizin üçün. Bəyəni belə təfsir verir. Hətta əşarilər bu ayə barəsində gəlir İbn Teymiya ilə mübahisəyə. İbn Teymiya (rahimehullah) deyir ki, bu ayədə qəsdolunan hara dönsəniz Allahın üzü deyəcək Allah təala ayədə deyir, açıq, yəni zahiri mənası. Fəsənə vəc Allahın üzü. Allahın üzü kimi də qəbul olunur. İbn Teymiyyə deyirlər ki, əgər biz sizin əhlüsün alacama alimlərindən dəlil gətirsək ki, yox, üz deyil, başqa şeydir, qəbul edərsən, bir siz dəlil tapa bilməyəcəksiniz, ancaq Şafii-dən gətirə bilərsiniz. Yalnız Şafii bu məsələdə səhif edir. Şükür bilir ki, kim səhif edir bu məsələdə? İbn Teymiyyə, Allah deyir ki, 100 təfsir oxumayan hər hansı bir ayədə, hər hansı bir ayənin təfsirindən danışmasın.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 Allahın heç bir ta'yı bənzəri yoxdur. Necəki, Şüura Suresi 11-ci ayədə deyir, Ləysətə mətləyəcəy, -şey, və xoq səmiyib basır. Onun heç bir ta'yı bənzəri yoxdur. O, eşidən görəndir. Cəhminyələr və onların tələbələri, əşarilər və muhtəzillər, Allahın ismi və sifətlərini dəyişdirdilər. İndi onu da izah edəcək ki, kim? hansı firqə necə dəyişdi bəziləri tamamən isim və sifətləri inkar etdi, bəziləri isimləri qəbul etdi yalnız zahirini, mənasız sifətləri inkar etdi bəziləri isimləri qəbul edib onun mənasını dəyişdirdi sifətlərdən isə yalnız yedisini qəbul etdi bu cür münvalna onlar Allahın isim və sifətlərini dəyişdirdilər bu barədə indir danışacağım lakin baxın onların Əsl-i haradan gəlir? Onların əsli Ərəblərin o Peyğəmbər (s.ə.s) zamanında yaşayan müşriklərin ətdadından irəli gəlir. Bu Ərəblərə Quran-Kərimdə şükür ver. Deyir ki, onlar haqqında Allah Sübhana və hum yəkturūna bir-Rəhman" Peyğəmbər (s.ə.s) onlara deyirdi ki, Allahın adlarından biri də Rəhmandır. Onlar isə bu adı küfr etdilər. Vaxı qaydan ayədə deyilir. Başqa ayədə deyilir ki, onlara deyildi ki, rəhmana səzdi edin. Aizəqiylələh muskudulir rəxmən qalələm rəxmən. Onlar təəccübdən soruşdular ki, rəhman kimdir? Başqa ayədə deyilir ki, Qulidullaha əvudur rəxmənə əyyən mən tudunə fələhul əsmən Onlar gəlib dedilər ki, biz rəhmana dua etmək istəmirik. Biz Allaha dua edirik açın necə? Bütlərin vasitəsi Bu da şirkdir. İstər bütün vasitəsi ilə, istər filin vasitəsi ilə, istər qəbrin vasitəsi ilə, ağacın vasitəsi şəxsiyyətin vasitəsi ilə yoxdur. Vasitə ilə Allah'a dua etmək, Allahdan nə isitmək bu müşriklərin əməlindəndir və şirk sayılır. Şühr sayılır. Buna görə də Allah Subhanahu Taala deyir ki: "Qul udur Rahmanə, auzu billahi, Həyə Allaha dua edin, istəyirsiz Rəhmana kimə istəyirsiz? Yəni necə istəyirsiz Allahı çağıran Rəhman, Rəhim, Allah necə istəyirsiz? Onun gözəl adları var. O adlarla ona çağıran. Bu adlarla ondan nə isə istəyin. Lakin müşriklər və kafirlər yenə gələcək onun adlarını öz bütlərinə başqa şəkildə qoyub o bütlərdən istəməyə başladılar. Həmin Əziz adındandı, Lat, ilah adındandı, Mənat, Mənnən adındandı. O adlardan özləri üçün mütlərə ad qoşulub, Allaha oxşatmağa çalışıqlar. Allah da buna görə onları kafir adlandırdı. Və Quran-ı Kerimdə elə ayələr var ki, Allah s.ə.vələnin adları da, adlarının mənası da o ayələrdəndir. Ki, onun mənası Məğzi bəlli deyil, heç kəsə. Allahdan başqa. Allahın əli var, necə, nəzürlüyü, heç kəsə məlum deyil. Bizim əlimizi oxşamır. Keyfiyyəti məlum deyil. Və görün nədir? Əlimran surəsini gedin, özünüzü asın, oxuyun. Başdan gəlir ki, Allah s.ə. bu ayələri nazil edib, Quran-ı kərimi nazil edib, Quran-ı kərimdə elə ayələr var ki, məğzi bəllidir və iman gətirənlər onları qəbul edir və elə ayələr də var ki, onlar فاد يفهام الذين في قلوبهم زيغ فاتلون ما تشابه منهم ابتغاء تاويله واضراء ابتغاء تاويله واضراء الفتنه والمتشابه ها يلنا قلبلرنده olanlar شرح etmeye çalışar istediği mananı ona verər və beləliklə də küfr edərl amma iman gətirənlər في العلم ayaqları dalizan İman gətirənlər, elmdə quvvətli olanlar nə deyir? Əmən nə kullümün indi Rabbinə. Biz iman gətirdik. Bu ayələrin hamısı Rabbimiz tərəfindandır. Onun mənasını başa düşsək də, düşməsək də. Biz iman gətiririk ki, bu Allah tərəfindəndir. Biz iman gətiririk ki, Allahın əli var, bəli. Amma necə nəzürlüyü, bizə dəxli yoxdur. Biz iman gətiririk ki, Allah görür. Necə nəzürlüyü, dəxli yoxdur. Biz iman gətiririk ki, Allah kec Necə nəcə? da bizə dəxil yoxdur. İman gətirir, yalnız. Sonra müəllif Allahın ad və sifətlərinə olan ehtiram barəsində danışır, hürmət barəsində danışır. İbnəqə İmrahimə Allah deyir ki, qüvmətlə Allahın adları üç qismə bölünür. Birinci o ki, Allah s.ə. onu yalnız mələklərə və insanlardan qeyri olan məxluqata, ola bilər cinlərdən kiməsə öyrədib və Quran-ı kərimdə ya da hədislərdə onu bəyan etməyib. Bu, birinci qism. İkinci qism Quran-ı kərimdə və hədislərdə bizə bəyan etdiyi ad və sifətlərdir. 99 ad və bir, neçə, bir çox sifətlər. Üçüncüsü isə yalnız özünün bildiyi, heç kəsin bilmədiyi ad və sifətlərdir. Onu da heç kəsə bildirməyik. Nə mələklərə, nə insanlara, nə zillərə, heç bir məxluğa bildirməyik. Allahın ismi vəzifətlərini dəyişdirənlər diqqətli olun ki, bu cür dəyişdirməyəsiniz Allahın ismi vəzifətlərini. Allahın ismi vəzifətlərini dəyişdirənlər baxın, görün necə, hansı yollarla dəyişdirirlər. Birincisi, bəyək dedin, Allahın adından götürüb Hüklərinə başqa cür, biraz Biraz düzəlik verməklə ab verirlər Aziz, üzə Lat, ilah Mənar, mənən İkincisi Allaha layiq olmayan adı Ona verirlər Ata, nəsranilər Yahudilər Nəsranilər dedilər ki İsa Allahın oğlu Yahudilər də de dedi Üzəyir Allahın oğlu Aleyhissaləm Amma biz bilirik ki, Allah subhanətələ özünə ıqla götürməyib, doğmayıb, doğulmayıb. Deyim, yadınızda saxlayın. Bu çox maraqlı əhvalatdır. Qardaşlarına kisəriyyətə eşidir bunu. Bir nəfər müsəlmanlardan bir alim Roma imperatörü ilə mübahisə edir. Mübahisə zamanı, imperatör deyir ki, <coughs> siz İsa aleyhissalamın ilahi olduğuna, Allahın O, oğlu olduğuna inanmarsınız Gülə-gülə esteza elə, elə deyir Alim dedir, bəli Biz onu Peyğəmbər kimi sevirik Onu sevməyənə kafir deyirik Onu sevməyin imandan olduğunu Deyirik, lakin İlahiləşdirməyik İlahiləşdirmək Ancaq Allaha xastır Və deyir, sənə iki sualın var Patşaha deyir, bu iki sualın var Sənə aydın olacaq ki, o ilahi deyil Allahın sesliyi bəndə elçidir. Birincisi, sən ehtiqat edirsən ki, ilahi qüvvət və qudurət sahibidir. Heç kəs ona qalib gələ bilməz. Döv əlbəttə. Tevbəs necə oldu? Sən dediyin ilahini çarmıxa zəkdlər. Sizin ehtiqadına. Necə oldu? Zəif məxluq ona qalib gəldi. Çarmıxa zəkd. Bu bir, İkinci sualım, rahibləriniz barəsində nə deyə bilərsən? Deyir, bizim rahiblərimiz paç müqəddəs insanlardır. Həmişə kilisədə olur, kilisədə yatır, evlənmirlər, uşaqları da olmur. Deyir, görürsən, Subhanallah, evlənməyəni, uşağı olan, olmayanı sən paş müqəddəs sayırsan və hər bir nöqsandan uzaq paç müqəddəs olan Allah'a oğul nəsib edirsən, mənsub edirsən və bununla da səsini kəsir. Səvab verə bilmir. Bunu yadınızda saxlayın. Üçüncüsü, ona naqiz sifətləri mənsub etmək. Məsələn, yaudilər dedilər ki, Allahın əli bağlıdır, yəni xəsistdir. Dedilər ki, Allah kasıddır. Biz varlı. Dedilər ki, Allah altı günə göy və yeri yarattı, sonra yoruldu. vesaire vesaire Allaha layiq olmayan ona mənsub etdilər bu da, bu da haramdır Allaha qarşı olan hürmətsizlikdir və sonuncu, dördüncü sonradan meydana gələn mutezillər, cəhmiyyələr tərəfində meydana gələn əqidə etiqatdır ki Quran-ı zahirini qəbul edir ayə kimi lakin o ayələrin məcaz olduğunu, mənasız olduğunu etiqat edir bu da küfürdür. Allah mənasız şeyi insana nazib etməz mənasız var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 bir rəmizdir. Kimisə qorxutmaq üçün, kimisə idealına çevirmək üçün, yəni ideologiyanı yaymaq üçün istifadə olunan bir rəmiz, Allah. Onlar belə başa düşür. Lakin İslam alimləri Peyğəmbər s.ə.v. də başda olmaqla başqa cür izah edir ki, Allah varlı budur, necə nəzorluq ilə bizə məlum deyil, heç məlum olmayacaq da. Həmçinin hürmətsizliyi də O şey sayılır ki, sənin, düzdür, bu bizdə ola bilməz, bu dəqiqə, sənin qulun olsun, gəcariyan olsun, sən ona qulum deyəsən, bunu abdi, əməti çağıran da, qulum deyib çağırasan, o da sənə Rəbbin deyib çağırsın. Eləmda sağsan, bunu qadağan edib. Deyib ki, əgər kimisə qulum varsa, qoy onu oğlum, qızım çağırsın. Bulda, onu ağam çağırsın Rəbbim deməsin Rəbbim ancaq Allaha deyilir Həmçinin bu da tazirlərə aiddir Allahın adını ucuz qiymətə saxlamaq alış-verişdə Allah'ın da olsun bu qiymət almışam Allah'ın da olsun bu qiymətə satıram Allah'ın da olsun bu qiymətə satanda da Allah'ın da Allah'ın da olsun Allah'ın da olsun Allah'ın da olsun Allah'ın da olsun Allah'ın adını ziz qiymətə satmaq deməkdir Salman-ül Farisi Rabiyyəl-Ano deyir ki qiyamət günü Allah s.ə. 3 sinif insana tərəf baxmayacaq onların tərəfini də saxlamayacaq birincisi yaşlı adamın Ya, ya, ya, ya, yaşlı şəxsin zina etməsi. Yəni, yaşlı şəxs zina edərsə, zavanın zina etməsindən daha pisdir. Zavan başa çünmək olar ki, dözməyin. Tutaq, getdi zina etdi. Sonra tövbə elədi. Amma yaşlı artıq ömrü keçib-gedib. İkinci şəxs, kasıb olub, təkəbbürlü olan var dövləti olanın təkəbbürlə olmasını başa düşmək olar. Bunun var dövləti var, bununla fəxr edir, təkəbbürlük edir. sən kasıb, nəyinlə fəxr edirsən, nəyə təkəbbürlüyü göstərirsən? O, lab Kasıb olub təkəbbürlük etmək, lab Və üçüncü, alanda da, satanda da, Allah handıysən. Allah handı olsun ki, bu qiymət almışam, Allah olsun ki, bu qiymətə satıram. Əhl-i sünnə isim və sifətlərlə bağlı əsasları var, qaydaları var. Bu qaydalara, bu əsaslara rayiyyət etsəniz, isim və sifətlərin izahında, şərhində heç, heç zaman saçmayacaqsınız. Birincisi, bilməlisiniz ki, Allahın isim və sifətləri Quran-ı kərim və hədislərdən götürülür, müəttəbər hədislərdən. Başqa,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 İkincisi, keyfiyyətinə varmaq, bu da haramdır. Demək ki, Allahın əli var, əl ilə filan, falan filan şeyləri edir. Eşidir, filan şəkildə eşidir. Dünya səmasını edir, filan cür edir. Keyfiyyətini izah etməyə çalışırsan, bu da haramdır. İmam Malik, rəhim əhullahdan bu məşhur rəvayətdir. Soruşurlar istiva barəsində, deyir ki, Allahın istiva etməsi, istiva ucalmaq deməkdir. Allahın isteva etməsi məlumdur. Ən uzaldı. 7 ayədə Allah taba deyir, isteva ilə ərşin, ərşin üzərinə uzaldı. Allahın isteva etməsi məlumdur. Keyfiyyəti məzhuldur. Ona iman etmək vacibdir. Bu barədə sual vermək bidətdir. 4 şey Məlumdur. Zahiri mənası. Keyfiyyəti daxili, batini mənası məzhuldur iman etmək üçün ki, Quran ayəsidir, vacibdir və sual vermək ki, necə, nə cürdür? Bidəətdir. Bu barədə mühəm sahabələr, sahabələrdən ağıllıysan, sahabələr Peyğəmbər s.ə.v. bu barədə soruşmadı. Peyğəmbər s.ə.v. özü Allahdan bu barədə soruşmadı ki, necədir sənəli? Sən, sən ağıllıysan ki, bu barədə sual verirsən, soruşursan Allahı görməyib heç-heç təsvir edə bilməz. Görmədən bu qapının arxasındakını heç-heç deyə bilməz ki, necədir o, qısa, qarançı, qoca, cavan. Əz 7 səmadan da o tərəfdə olanı vəsf edib necə cürətlə deyirlər ki, Allahın Əli Əl-qüdrət quvvətdir. Həqiqəldir. Yə görmürsən bunu ki, deyirsən ki, qudrat və quvvətdir, Əl-dəy. Üçüncüsü heç kəsonun bənzətməmək. Demək var, bizim Əlimiz kimidir. Mənim Əlim kimi.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 Allah s.ə. Ər, ərşi zəbt etdi. Məgər ərş yaradılan vaxtdan Allaha məxsus deyil, zəbt o şey olmuş ki, əvvəl ona məxsus olunur, sonra güc toplayıb, geyir, onu zəbt edir, hükmə altına alır. Yaradılan gündən elə ərş Allahın hükmə altındadır. Və əgər hükmə altına alıbsa, niyə təksə ərşi, bəs başqa məxluqat, bütün yer, göy, səma, hamısı Allahın hükmə altında deyil? Niyə? Ərşi xüsusiləşdirdi. Xüsusiləşdirməyə ona dəlalət edir ki, Allah onun üzərinə ucalıb. Hekmə altına alıb, yox, ucalıb. Nezə ki, yahudilər təhrif etdilər. Onlara Allah tala dedi ki, Qulu hittatun, nəxfirləkum, xatayakum. Deyil ki, Allahım bizi bağışla, hittatun. Allah tala sizi bağışlasın. Onlar hittatuna bir nun hərfi artırıb dedilər, hintatun. Hintatun da buğda deməkdir. Başladılar Allah'ı istezə etmək, həvət almağa. Həmsinin əssəlamu aleykumca ləm hərifini götürdülər. Dedilər əssəmu aleyk, ölüm olsun sənə. Bu cür nə olar təhrib etdilər. Və Allah onlara lənət etdi. Təhrib etdiklərinə görə öz kitablarını. Və sonuncu qayda, bununla da tovhidlə bağlı dərsimizi bitirək. Bir də sonuncu, tamamilə inkar etmək demək ki,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 Həşarilər Allahın isimlərini ispat edir Başqa mənaya yozmaqla Və axt edin mənaları Başqa mənaya yozmaqla ispat edir Sifətlərinin isə yedisindən başqa amısını inkar edir Bu 7 sifət də elm, elmin Allahda olması Elm sahibi olması, həyat, yəni tayin əbədi yaşamasını Qudrət, iradə, eşitmək, görmək və bir də danışmaq Bu yerdə sifəti ispat edirlər ki, bəli, bu sifətlər Allahda var. Yerdə qalan sifətləri Allah cəzalandırır, Allah onların hiləsinə qarşı tədbir tökür, Allah dünya səmasını yenir və s. və s. s. sifətlərin hamısını inkar edirlər. Və Allah s. və təalədən istəyən budur ki, Allah bizi tək Allaha übadət edənlərdən etsin, isim və sifətlərini başa düşənlərdən etsin, Bismillahirrahmanirrahim Allahumma erinəl haqqa, haqqan var zukuna tibə xərinəl batilə, batilən var zukuna Bir daha təkrar edirəm Təzə qardaşlar olduğuna görə Bu kitab Buxari rəhimə Allahın yazdığı kitabdır Səhih Buxaridən fərqi ondadır ki Səhih Buxarini yazdıqda yalnız, O kitaba yalnız Səhih hədisləri toplayacağını Vəd edib şərt qoyub və şərtidə çox gücülü şərtlərdir. Heç bir hədis alimdə, ə, alimində elə şərtlər yoxdur. Bütün hədis 5 şərt, muslimdə 6, Buxaridə isə 7 şərt var. Ən gücülü şərtlərdir Buxarin şərtidir və Quran-ı kərimdən sonra ən növətəbər sayılan da o kitabdır, Səhil Buxari. Ləkən bu kitabı yazdıqda, Buxaridin bundan başqa nə qədər kitabları var, əsərləri var, ləkən bunu yazdıqda və digər Əsərlərini yazdıqda elə şərt qoymayıb. Yazıb gedib. Buna görə da bu kitabın müləkəşdə tüfaizi hədislər səhikdir, 20 zəif hədislərdir. Bu kitabın adı ədəb ül -mufraddır. Hər bir şəxsin ədəb ərkanı, əxlaqı niz olmalıdır. O barədə hədisləri yığıb toplayıb. Kitabın əvvəlindən başlamışdıq və deynlərə, qoymaq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 Kim isə himayəyə götürdüyü bir uşaq olsun. Onunla da həmin münasibəti aparmalıdır. Onunla da gözəl davranmalıdır. Həcəki Peyğəmbər sallallahu alayhi ve sellem buyurur. Rasulullah eşidir ki, Abu Zer radiyallahu anhu bir qulu təhqir edib. Deyir ki, "Ey qara oğul! Kibin Sevda. Ana yarınki zəncir olur, uşaq" Anasına eyib qoşur Peyğəmbər s.ə.v. dedir ki Sən onu təhkir etdin Sənin Kəffarən Zərimən Onu azad etməndir Onu azad etməklə Günahını yüya bilərsən Əbul Zər dərhal onu azad edir Azad etdikdən sonra Peyğəmbər s.ə.v. buyurur ki Sizin himayənizdə olanlar Sizin qardaşlarınızdır Allah Subhan Atarı onları sizin himayəninizə verib və sizdən hər biriniz yediyindən ona da yedirtməliyik qeydiyindən ona da yedirməlidir və onların yüzü çatmadığı şeyi onlara yükləməlidir onu qadar etməməlidir İndi yəni, fikirləşin, əgər bu qulaq olan münasibətdirsə evlada da həmsinin evləri da yaxşı baxmaq yediyindən yedirtməyi, qeydiyindən yedirməyi və Yüzü satmanızı şəyə vaadar etməmək vacibdir. Görsən ki, bazı düzgün başa düşmür İslam dinini. Elə bilir ki, namaz bulmaq vacibdirsə, Peyğambar sağsan deyib ki, 7 yaşındayım uşaqlara öyrədir, məcbur edir, səhər tezdən saat 5-də altda durulur ki, dur. Mütləq namaz bulmarsam və oruç tutmarsam. Halbuki, Peyğambar sağsan onu qəsit etmir. <coughs> o qəsit edir ki, sən onun üçün nümunə olmalısın. Sən onu yavaş-yavaş cəlb etməlisən. O, başa düşməlidir, sevməlidir, bu şeyləri sevmi ilə etməlidir. Əgər qorxaraq onu edərsə, ikrahisi ilə onu edərsə, sən onun yanında olmayanda o şeyləri etməyəcək. Ona görə də Allah s.a. deyir, lə ikrah afiddin, dində məcburiyyət yoxdur. Kimlər bu dəqiqə yolna azıb, kimlər başqa dinlərə yuruşanır, başqa dinləri qəbul edib. Kimlər başqa adət ənələri qəbul edib, onlara biz düzdür, göz yummamalıyıq. Biz onları təmkinlə, hikmətlə yeri düşəndə sərt şəkildə izah etməliyik. Amma kimisə tutub əlindən məzburen, eləməsən öldürərəm, xalar cidər kimi, onlar kimi bizim mənhəzimiz buna sağırmır, buna dəvət etmir. Bizim dəvətimiz yalnız belə olmalıdır ki, yeri düşəndə qəlbində nifrət eləməlisən. Elə yer ola bilər ki, orda səni diliyə görə başı oynə salır. Qəlbində nifrət edirsən. Elə yer ola bilər ki, dilinlə, sərt və ya hikmətlə, layımcəsinə baxır əziyyətə. Başı salmalısan. Elə yerdə var ki, orada əlinlə də onun qarşısını ala bilərsən. Bu şeyləri nəzərə alıb dəvəti aparmaq lazımdır. Yani, hər birimiz bilib, susaraqsa, ödülə dedim iman gətirib, İman gətirdiyinə əməl edib dəvət etməsən, o imanla əməlinin heç bir faydası olmayacaq. Düzdür, cənnəfə nə vaxtsa düşəcəksən. Ancaq nə baxsa niyə? Niyə görə birbaşa yıldırım sürəti ilə cənnətə daxil olmayaq? Nə görə bacardığın qədər Allah yolunda çalış çalış azardığın qədər. Fikirləşmə ki, yoruluram, dinzləməyə lazımdır. Bəli, dinzləmə lazımdır. Ancaq ki, bacardığın qədər Allah yolunda çalışsan, Allah da O qüvvəni verəcək ki, hər şəyə vaxt tapasan. Hər şəyə vaxt tapasan və hər bir işi yerində, yerinə getirməyə sənə kömək olacaq. Başqa bir hədisdə Peyğəmbər s.ə.v. deyir ki, özün üçün xərclədiyin, oğladın üçün xərclədiyin, həyat yollaşının üçün xərclədiyin, badiyin üçün xərclədiyin və qulluqsu üçün xərclədiyin hamısı sədəqə sayılır. Fikirilir, Allah xatırını onu xərcləyirsənsə, özünə, ailənə, qulluqsu, atağına və s. Sədəbə sayılır. Onsuzsa sən bunu xərcləyirsən. Bir ən niyyətini Allah üçün et, bu sənin üçün zənnətdə olan yerini daha geniş etsin. Yalnız niyyət fikir sən, az bir əməl edirsən, heçsini də demək olar ki, Niyyəti bir dənə dəyişdirirsən. Onun əvvəzində görə Allah talar nə qədər sənə sahab yazır. Peyğəmbər s.a.v. deyir ki, Yahudilər zöhürə qədər əməl etdilər. Bir qirat savabı qazandılar. Nəsranlər əsrə qədər əməl etdilər. Onlar da bir qirat savabı qazandılar. Qirat, uhud dağı boydu olan savabdır. Həkim, müsəlmanlar məhribə qədər qibbalaca vaxtdır. Əməl etdilər. İki qirat savabı qazandılar. Nəyə görə bunu deyil? Ona görə ki, onlar nə qədər hesab çəkdilər, şəriyyətləri bir ağır idi, çətin idi. Savabı çox çətinli il üçün də o yeri kəsib atmalıydılar. Cünah, etmək, cünah etdikdə tövbələri özlərini öldürmək olurdu. Amma gör Allah s.ə.q. bizə nə qədər asanlaşdırdı. Tövbəni yalnız qəlbində edirsən. Nəcis yugursan çıxıb gedir. Və s. Və s. dini o qədər asanlaşdırıb müsəlmanlar çünki onlar buna əməl etsin. buna baxmayaraq yenə də onlar dini əməl etmək çox çətin gəlir. 20 saat, 18 saat gedir Demək olar ki, heyvan kimi işləyir, maşını sürür və s. Qul e, zamantı, nəqliyyətdə iştirir, cəmatı daşıyır. Axşam 4-5 yıldan qıl qazanır, nə inir? Bir ara alır bir dənə də, də fahişənin üzrə dəvət edir və pulu da gedir. Ailə bir tərəfdə qalır, ailə də dağılır, əziyyəti də pus olub gedir. Bunları namusun eləyən şeytandır. Şeytan qoymur ki, onun həyatda məqsədi olsun. Məqsəd olsun ki, nəyə mən çatacam. Həyatda ilk növbədə müəyyən bir o, mütəxəssis olduğu sahədə nəyə çatmaq məqsəd olmalıdır. İkinci də, ahirətdə cənnətə daxil olmaq məqsədi. Hər ikisi olarsa, həm dünyayı qazanacaqsan, həm ahirəti. Yalnız ahirət üçün çalışsan olacaqsan sufi, tərk-i dünya. Yalnız dünya üçün çalışsan olacaqsan cahil, fasid. Hər ikisi üçün çalışsan olacaqsan mümin, əhl-i <coughs> Binaver peyğəmbər səsə eləmə gəlir, deyir ki: "Ya Rəsulallah, tutaq ki mənim qızdılarım var. Nə edim onu? Deyir, özüm çox xərcdə. Bir bəs yenə olsa, Peyğəmbər onu da ailə üçün xərcdə. Bir bəs yenə, deyir, onu o da xidmətçi üçün, qulluqçun üçün xərcdə. Sonra da deyir: "Nə istəyirsən et. Kasiblərə əl tut, müsəfirə kömək et, məscid tikməyə və s., nə istəyirsən özün bil. Öz istəyinlə et." Sonra əksinə. Bunun havasına dair olan münasibəti bəhəsində danışır. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və deyir ki, əgər qu havasına gözəl nəsihət edərsə, gözəl nəsihət və Rəbbinə də gözəl ibadət edərsə, iki qat əcir sağal qazanar. Bu başqa hədisdəki, də deyir ki, üç şəxs, üç şəxs iki qat əcir qazanır, iki qat sağal qazanır. Havasına gözəl tərzdə nəsihət edib qabı olan və Rəbbinə ibadət edən şəxs əni, yani qur. İkinci, qulluqçu qabını azad edib və onunla evlənən şəxs və üçüncü, kitaba həlindən olub İslamı qəbul edən şəxs. Kitaba, yəni öz dinini qəbul etdiyinə görə ilk növbədə Allaha sidq, ürəkdə səmini qəlblə itaət edib ibadət etdiyinə görə, sonra İslamı ona satdıqda onun qəbul etdiyinə görə iki qat əcrlə cavab qazanır. Sonra həmçinin Peyğəmbər (s.ə.s.) bu şəxslərə nəsiyyət edir ki, onların himayəsində olan olanlar var. Onlara diqqət yetirməlidir. Xüsusən bu rəhbərə etdi, hakimə etdi, hakim himayəsində olanlara diqqət yetirməlidir. Onların qəyyumu hesab olunur. Qayum da nəzarətində olanlara görə məsuldur. Məhsuliyyət daşıyır. Onlar haqqında soru sağa Onlara qarşı ədalətli olub, ya zülm edib sələ, Onların haqlarını ödəyib, ödəməyib, bu barədə soruşacaq, soruşulacaq. Peygamber s.a.v. deyir ki, hər biriniz qəyyum ola bilərsiniz. Nəzə? Ailə vurduqda sən ailənin qəyyumusan. Zövcəyə görə, evlada, uşaqlara görə sən cavab Sən öz borcundan çıxsan, ondan sonra onları yol buna görə cavabda ehtəyirsən. Amma sən onları boş bıraxsan, onların istədikilərinə imkan yaratsan, ona görə sən cavab verəcəksən. Bəli, sən televizə alıb qoysan və 200-ə yaxın kanalı orada açdırsan, icazə versən ki, o pis, pis şeylərə baxmağa, ona görə sən cavab zəyirsən. Səndən sonra soru olaraq olacaq ki, sən bunu etməsədiyinizsə ona baxmazdı. Sən onu gid-gid bayramlara, Yolqa bayramı, nə bilim, nə bayramı, nə bayramı, tonga üstündən sən ki, o yana tutmam, bu yana tutmam. Sən cavab deyirsən, sən bunu öyrəkirsən. Amma sən bunun bazardığın qədər qarşısını alsan, lakin o yollazsa, buna görə o cavab deyid. O yüzü cavab vericəsən, sən görə cavab verməyəsəksən. Qadın, ıhladın üzərində qəyyumdur, ev işləri, evin əmanəti soruq-sual olunacaq. Kimə verdin, izazəsiz verdin, niyə verdin, israf etdin və s. və s. s. soruq-sual olunacaq. Və bu cür, bu minqalla hər kəs nəzarətində olanlar haqqında soruq-sual olunacaq. Məlim tələbələri haqqında və s. sonra səhabələrə hörmət etmək barəsində qədəmbar s.ə.v. xəbər verir xüsusən də ənsarlara. Çünki ənsarlar mühazirlərə çox sətin vəziyyətdə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 Allah onların əməlindən razı qaldı, sevindi. bu ayı qiyamətə qədər oxunacaq. Hər dəfə oxunanda o sahabaya da düşəcək. Hər dəfə oxunanda o sahabaya da düşəcək. O, hər kəsə verilmir bu cür nimət. Qiyamətə qədər o sahabaya da düşdür. Bir əməlinə görək, şirversiniz. Sonra bu hədisi də yadnınızda saxlayın. Peyğələm Əsələm deyir ki, Ya yaşqurullaha, mənlə yaşqurın nəsə insanlara təşəkkür etməyən Allah'a da şükür etməsin. Təkəbbürlü göstərib insana, hər hansı bir insana yaxşılıq edən insana təşəkkür etməsən Allah da yardan çıxaracaq. Allah'a da şükür etmək yardan çıxaracaq. Halbuki Allah Subhanahu və ki: "Allah'a şükür ediniz, Allah da sizə olan niməti artırsın." Sonra peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm yenə ədəb, axlaqla bağlı olan hədisdir Yol yol üzərində olan maniyələri yoldan götürmək haqqında deyir ki, bir iman 60 və bir neçə şobədən ibarətdir. Bir rəvayətdə 70 və bir neçə şobədən ibarətdir. Ən yüksək mərtəbəsi şəhadətdir, lə ilə illallah. Ən aşağı mərtəbəsi də yoldan əziyyət verən bir şeyi kənarlaşdırmaq. Peyğəmbə s.a.v. deyir ki, bir nəfər gəlib deyir ki, ya Resulullah, elə bir əməl öyrət ki, onu etdikdə mən cənnətə daxil olum. Cənnətə düşün. Resulullah s.a.v. deyir ki, insanlara əziyyət verən bir şeyi yoldan kənarlaşdır. Səhabə də deyir ki, ya bu Hüreyra, ə.ə.v. neşətdikdən sonra yolla getdikdə diqqətli olardım. Bazı bir tikan olsa belə, taş olsa o dəqiqə yoldan kənarlaşdırardım. Həd Yüreğimdən keçirdi ki, artıq cənnətə düşdü. Çünki Peyğambar salsadan rədi verib. İndi görün, o kəslər ki, lükun ağzına asıq qoyur, nə qədər maşınları o lükə düşür, hər başını düşəndə o onun bütün nəsil nəzabətini söhür. Və solların halı necə olasaq. Başqa bir hədisdə də deyir ki, insanların əməlləri mənə göstərildi. Onların ən gözəl əməllərindən yolda əziyyət verən şeyləri kənarlaşdırmaq, ən pis əməllərindən də tüpürüb, o tüpürüləcəyi silməmək Gelir yoluna, birinci bu axlaqsızlıqdır Tü, Tüpürürsən belənsinə hə? ya tüpürürsənzə tüpür, sonra sil Bu, özdə sol ayağının altına tüpürülə silmək lazımdır Bazı qardaşlar hədisi oxuyur ki, preqamber s.a.v. deyir əgər namazda tüpürmək istəsəniz tüpürün sol ayağınızın altına silin hə, bu, torpaq olan yerdə namaz qılanla, qılanlara aiddir ki, tüpürüb torpağın üstündəsi isə torpağa qarışacaq amma məsuddə xalçanın üstündə tüpürüb, yaqla sinmək bu tamam əxlaqsızlıqdır <coughs> bu çox maraqlı ədis Peygamber Sələm yəni, demək istəyir ki, bu ədis heç kəsin zahirinə baxmayın zahirdən ola bilər o zəif olsun Ancaq imanı hamımızdan çox ola bilər zahirdən o özünü Çox təvəzəkar göstərə bilər, amma imanda elminə hamıdan üstün ola bilər. Necə Abdullah ibni Məsud radiyallahu anhü, Qur'anı hafiz və ən gözəl Qur'an oxuyan Pəğəmbər s.a.v. çox vaxt ona deyir ki, Qur'an oxu. Onu dinləməyə xoşlayırdı. Çox vaxt ondan qulaqa, onun Qur'an oxumağına qulaq asırdı. Abdullah ibni Məsud radiyallahu anhə deyir ki, çıx bizim üçün ağacdan. Adilə minnasud çıxanda sahabilər neysə, yerdə olandaysa ona bir şey Havada çıxanda bir şey verilər ki, ayaqları nazidir. Çox arıqdır. Hətlər gülməyə. E, bu zarafatsan istəyirsə etmirlər. Gülürlər. Yəndar səhələm, deyil, görə gülürsünüz? Onun bu arıq ayaqları qiyamət günün tərəcində ən ağır gələn şey olurcaq. <gülürlər> Və sonuncu hədiz. Rasulullah s.ə.v. deyir ki, müəmin, müəminin güzgüsüdür. Onun eybini gördükdə, islah etməyə çalışır. İndi baxın, görün, bəddaxt o kəsdərdir ki, eybi görür qardaşın da, amma istəmir, düzəlsin ki, o eyblə gəzil, dolaşsın, zamanın gözündən tüksün. Bəddaxt o kəsdərdir ki, sən ona edirsənsə, fikirlər ki, də başqaları özür edir. Necə ki, dua edirsən ki, Allah qardaşına islah etsin, idayət et versin və yaxud bərəkət versin, ruzu versin. Çalışırsan, qardaşını düz yola gətirəsən, səhvlərini düzəldəsən, Allah da səni düzəldər. Mələklər də sənin üçün dua edir. Amma nə vaxta qədər üçün xain olursan, qəlbində xəstəlik, həsəd, paxallıq, nifad və s. və s. qardaşına qədər olur, qardaşına qarşı olur, Allah bu nifaqının olur, Allah s. sənin nifadının üzərinə Həsədin üstə, üzərinə biraz da ki, yolunu biraz da çox azasın. Allah Subhanətək ələdən istəyin budur ki, Allah bizi layiqli müsəlmanlardan, müminlərdən etsin. Təksə Ramazan gecələri oturub kitab oxuyanlardan olmayaq. Daima bu nuru, Allahın nurunu eyrə eyrənənlərdən olaq və asi əməllərdən, Allahı olan asi əməllərdən uzaq olaq ki, asi olana və bir əsirlik olsa da böyle əsirlə olan Allah əsirlə o nurundan o ilm olan nurdan vermir Sübhiyan-ı Səvrənin sözüdür deyir ki, şəhəyirinə Şəqəvti ilə vəkivin bi suy-i hifzi feərşədani ilə terk-il-məsəh Fəqələ inəl ilm-nurum fələ yüqtilləhə nurəhu ləsəh Məşşəyək etmə vəkivinin cerrəhə Hafizənin zəifliyindən dedi ki, günah işləri tərkə et. Günah e, elm, nürdür və Allah özünün bunu asi olana vermir. Ə, e, çalışın ki, o asi işlərdən xüsusən də sigaret çəkmək bəzilər eləşkiləşir ki, bu e, məkruxdur, onu edir. Xüsusən də, nə bilim, teleseriyallara baxmaq, nə bilim, boş-boş şeylərlə vaxtını keçirmək, bu şeylərdən uzaq olun ki, Allah subhanət sizə o nuru, o elmi versin. Və təkcə, Ramazan üçün Ramazanda üzr məzlisdər varsa yalnız gələk burada elm öyrənə, yox. Mən ancaq, yəni tərifləmək üçün dəyirəm, nümunə üçün dəyirəm, ancaq Ramazan əyənə bu iki kitabı oxuyub qutarmağa məqsəd qoymuşum qabağına. Allah, bən Allah sizin üçün də elə məqsədlər nəsib etsin. Məqsəd qoyasınız ki, hər ay bir kitab oxuyasınız, tərcümə edəsiniz, yazasınız nə bilim? uğruyatınız və sair vəsailərlə və pazardığınız qədər Allah yolunda işləyəsiniz. Allahın dilinə kömək edəsiniz. Allah bizə kömək olsun. Allahumma a'inna 'ala